і я в тривозі задумувався не раз над потрібністю чи непотрібністю того, що зробив. Це слово «сполучення» набирало для мене іншого, ніж усім відомого значення. Його імператив ставав голосом моєї совісті і волі, гамівною сорочкою, і я збагнув нарешті, що то проявляється на маргінесі образ моєї другої сутності, відчуженої від мене на відстань сумління зібності і любові. Ото несуха канцелярська фраза вчулася мені у притишеному гуркоті грому під час грози в горах. То обізвався мій вартовий, який ревниво і пильно приглядається до всього того, що залишило моє перо на папері. То охоронець мого таланту, то ласкава сестра, горяча коханка, моторошна ерінія, Ім'я, який нота бене. Ця безсілесна істота має свій вигляд, свою мову, яка обрастає немов пушком, вербові котики навесні, інтонаціями приязні, довіри, наказу, любові, докору. І я, єдиновладний володар свого твору, стаю зневоленим, скованим і повністю залежним від моєї. Другої іпостасі. Но та бене. Зупинись, задумайся, запам'ятай і з'ясуй, що то за матерія, яку ти обробляєш весь свій вік, що то за зілля, яке ти невтомно жнеш і жнеш, і яким перевеслом воно повинно в'язатися в, в снапи, вибиваним міддю ременем політики чи вишиваною крайкою естетики. Минулого року від весняних підсніжників аж до осінніх хризантем, від снігів і до снігів, я у своїй благословенній наварії, відокремившись від довколишнього світу, не мов, а на хорет, працював за поєм над останнім із 15-томного циклу історичним романом «Саксаул у пісках» а повсюдно буяло, кипіло, чарувало і пахло цвітіння природи. У моєму городі, на левадах, над озером, у лісах, у ровах, на межах серед мочарів і на пісних горбах, що по пригодовицю тягнуться аж до залізничної колії, цей роман, як і попередній теж, я писав серед незмірної краси, та не служила вона мені навіть тлом для моєї праці, а була тільки свідком натуги, з якою я вимальовував образ дерева, що розчиняє камінь, і смукче вологу з піску. А тому виростає низьким, креслатим, покрученим, зате важчим від води і вічним. Я вирізблював постать Івана Вагилевича, який виріс знаменитим українським ученим серед національного безводдя. Довкола розкушувала у квітах тучна земля, а мені уявлялася пустеля, пісок і палюче сонце. Тому я не міг засівати свій твір хоча б пелюстками із всеможного цвітіння, хіба не в цьому полягає наш національний парадокс. Живемо в раю, а співаємо печальні пісні. Купаємося в солодких водах, а складаємо легенди про пустелі, серед яких гартують свій дух пророки. Нині ж, завершивши весь цикл романів, яким віддав майже сорок років життя, я відчув полегшу волю існування часу. Скинувши з пліч важку ношу, я розпрямився, порозглядався і занімів від подиву. На мене хлинули повінь довколишньої краси світу, і я вперше стямив, що весь свій творчий вік, зріючи її, навіть не пробував пересаджувати на ґрунт своїх витворів, бодай стеблину ромашки. Бо ж не прийнялася б вона на пісках, де я шукав слідів нашої стратованої історії. Зазнав я таким чином непоправної втрати, адже ніколи вже не засію свої лани тими квітами, які відсвіли, та й тепер цвітуть вони прекрасні і ображені не для мене. Тож одне, що можу нині вчинити, пуститися в брід крізь, Неналежне мені цвітіння, щоб хоч наприкінці свого життя побачити той світ, який я так необачно обминув, увібрати його в свої очі, вдихнути на повні легені його запах і застерегти нащадків, що ніколи не розминалися з красою, яку подарував нам Бог. Вирушаю в мандрівку крізь весну, літо і осінь з цікавістю, любов'ю, і покаянням. На квітнику в моєму городі ще задовго до того, як запанують на ньому білі, рожеві, червоні півоні та розкішні троянди, відпих і погорди яких поникне все довколишнє квітування ранні і провесни, коли ще в розплугах жальгідно конає щорнілий сніг,